És dilluns 18 d'octubre i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem l'ampli seguiment de la vaga als centres escolars de Palafrugell. També us explicarem que el 70% de treballadors de l'Ajuntament de Palafrugell segueix la convocatòria de vaga. La informació comarcal ens portarà a fer un repàs dels plens extraordinaris que hi ha hagut a la comarca en motiu de la moció contra la sentència del Tribunal Suprem. Tornarem amb informacions relacionades amb el nostre municipi per explicar que dos veïns de Palafrugell han estat detinguts en els alterulls que van tenir lloc ahir a Girona. També farem una radiografia de com ha estat la vaga general a nivell del comerç de la zona centre de Palafrugell. Us explicarem que al carrer Cavallers hi ha un ampli seguiment d'aquesta convocatòria de vaga. I acabarem aquest informatiu d'avui, com és habitual amb la previsió meteorològica que ens porta Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Starting. Comencem aquest informatiu d'avui, 18 d'octubre, especial Vaga General pels Drets i les Llibertats, doncs amb un informatiu, com dèiem, monopolitzat amb aquestes afectacions i amb tot el que ens està deixant aquesta vaga general, tant a Palafrugell com a la comarca del Baix Empordà. Començarem aquest informatiu recuperant la conversa que hem mantingut aquest matí en el magazín matinal L'Hora del Peix Fregit amb la cap capdària d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell, la Núria Aupí, que ha passat per la nostra sintonia per explicar quines afectacions estava tinguent la la vaga a nivell escolar, a nivell dels centres escolars de la vila. Us deixem amb aquesta conversa que hem mantingut en la primera part de l'Hora del Peix Segit, en la qual també hem dedicat totes les informacions a repassar tot allò que ens està deixant aquesta vaga general d'avui 18 d'octubre. Us deixem amb aquesta conversa. Amb doncs tancarem aquesta primera part d'aquest eh, magazín d'avui, dedicat doncs, pràcticament a tota la informació, com heu pogut veure doncs, al voltant d'aquesta vaga general i també doncs, de les incidències que ha anat provocant la sentència del procés durant aquesta setmana i ho farem doncs, posant la mirada ara en l'àmbit educatiu de Palafrugell per saber una miqueta quines són eh, les línies generals, podríem dir, que ens deixa doncs, aquest, eh, aquesta vaga general. Per per saber més detalls, doncs, contactem amb la cap d'àrea d'educació, la Núria UPI, Bon dia, Núria. Hola, bon dia. Gràcies per atendre la nostra trucada en un dia, doncs, que, com dèiem, marcat per aquesta vaga general. I des de l'àmbit educatiu, eh, què ens podeu dir eh, des del Centre Municipal d'Educació? A veure, que us podem dir és que la tònica general són serveis mínims. Serveis mínims a tots els centres, des d'escoles Bressol fins a formació de persones adultes. Hi uh -huh. ha serveis mínims en, tot el, en, tot, en tots els àmbits, vaja. Uh, aquests serveis mínims, uh, per la gent que ens estigui escoltant i poder, no, no, no, no ho tingui clar, què, què significa serveis mínims? Serveis mínims vol dir que el centre és obert, per tant, si hi ha infants o hi ha nois i noies que, que vulguin anar a, a, a l'escola o a l'institut el trobaran obert, uh -huh. però en el cas, per exemple, dels instituts només eh, la llei estableix que hi hagi un professional en tot el centre que mantingui el centre obert, en canvi en a les escoles sí que hi ha un tant per cent més alt de professorat que permetrà que els nens estiguin en allà i, fa, i treballin, però no faran la classe habitual dels dies de cada dia. Uh -huh. I a les escoles Bressol, que és un punt molt delicat, perquè són infants molt petits, eh, el que sí garantim és el total funcionament d'unes aules, però eh, fins a un límit, perquè eh, com que hem de respectar el dret de vaga, eh, llavors és de tres professionals per centre, nosaltres intentem que siguin quatre... I eh, amb això el que podem fer és obrir dues aules, no, no més. Uh -huh. I, per tant, estem parlant d'uns 25 infants per centre, que normalment no venen, eh? no, no és que sigui una, un problema per nosaltres. Uh -huh. De fet, ara que comences aquest tema de les, de les escoles eh, bressol, clar, al final... Eh, és, un, és més delicat com deies tu, l'edat de, de, dels infants doncs, és, és menor i per tant requereixen més atenció i per això doncs, també hi ha aquesta, aquesta problemàtica podríem dir eh, Ens eh, llegeixo que ens vau enviar doncs, que els centres obririen de, de 8 a 2 tot i que no es podia garantir el servei de menjador això perquè a què és degut? Sí, no es garanteix en cap dels centres escolars el servei de menjador perquè eh, els professionals que l'ofereixen venen de fora, uh -huh. és un servei que ofereix el Consell Comarcal i tant el transport escolar per als instituts com el servei de menjador per tots els centres escolars eh, quedaven entredits de si podien arribar o no els, els serveis per tant, bé, no es descarta que pugui arribar, només eh, en tot cas est estan doncs, més supeditats en, en aquest cas el trànsit, no? les afectacions que pugui haver-hi a les carreteres o en el transport eh, de persones. D'acord, doncs, hem fet aquest repàs d'escoles, instituts, instituts, al final, també, doncs, eh, el, el seguiment és eh, per part de, dels alumnes doncs és, és, eh, ja ho teníeu controlat una miqueta perquè se'ls demana abans no? si, si aniran o no, i, per tant, els instituts saben una miqueta d'entubi, podríem dir, doncs quina serà l'assistència la, la, la, a classe i en aquest cas podem dir que també eh, se segueix de forma majoritària, pràcticament, eh? Sí, recordem que en el cas dels que tenen més de 16 anys, és a dir, a partir de tercer d'ESO eh, podrien fer 3 dies de, de vaga, uh -huh. llavors eh, poden fer la vaga si són menors de 18 anys, si porten una autorització dels pare, del pare o la mare... Llavors, eh, per això sabíem els que vindrien els que no. Tot i així, si sí, algú l'ha portat i després hi si vol anar classe no té cap problema, però no sol produir-se mai aquesta situació. I en el cas d'aquests tres dies, el primer hi va haver una assistència baixa i el segon dia, gairebé, per les dades que us hem aportat, ho podeu veure, és pràcticament nula l'assistència d'alumnat de tercer i quart d'eso en els centres escolars de Palafrugell. La veritat és que sí, i avui doncs es repetirà aquesta tònica per les dades que ens, com deies, ens vau passar. Sí, que eren previstes. Sí, sí la veritat és que destaca no? doncs que en algun cas doncs la vaga és seguida per el, més del 90% de, de, de l'alumnat, per tant. Com a mínim, ho sabeu, això d'abans, de, de, poder després al final pràcticament doncs veient la situació, ningú acaba assistint. Per últim, Nuri, aprofitant que tinc aquí, també doncs, el Centre Municipal d'Educació també, també us heu sumat a la vaga de, de forma... Eh, a, a mig gas, no ho dir? No sé si, si dir-ho així. A veure, en allà en el centre municipal recordeu que hi tenim diferents projectes i tenim diferents serveis. L'escola d'adults eh, té professorat que està treballant. Mm -hmm. eh, podem dir que hi ha un 50% de la vaga, que un fa, fa un seguiment d'un 50%. En canvi, eh, el Consorci per la Normalització Lingüística, l'oficina de Catalat, ha tancat. Eh, el servei d'educació de, de, Tenim els plans de transició, al treball i la unitat de d'escolarització compartida, que els nois fan, eh, vaguen un 100%, i els professionals també hi ha potser un 50% d'incidència, i en el cas de l'àrea d'educació és el mateix. Nosaltres uh -huh. tenim gairebé, podríem dir, serveis mínims, eh, perquè tenim l'obertura del servei només d'atenció al públic, no, no estarà el centre obert com tenim sempre en tot l'horari que nosaltres treballem, però els professionals eh, podríem gairebé resumir-ho un 50-60% de seguiment. Uh -huh. Per tant, doncs, la gent que, que en tot cas vulgui apropar-se fins al centre municipal perquè tingui algun dubte qualsevol de, de qualsevol de les, de les temàtiques que, que, que toqueu, doncs els hem de recordar que està obert, per tant de nou fins a dos quarts de dues estarà obert aquest el centre municipal d'educació, amb això, amb el 50% més o menys del personal que hi treballa habitualment. Nori, doncs res més, només agrair-te que ens hagis atès la trucada en aquest matí de, de Ràdio Palafrugell per fer-nos doncs una radiografia de com estava uh, l'àmbit educatiu uh, a casa nostra i suposo que malgrat aquestes dades que ens vau passar uh, doncs uh, ja sabent més o menys quina seria l'assistència uh, a les escoles no teniu cap uh, uh, incident no, d'aquest matí? No, no, no, en aquests moments no hi ha cap incident uh, els incidents quan hi són se saben molt ràpid i uh -huh. de moment no no en tenim cap i esperem no tenir-ne cap en tot el dia. Sí, de fet, treballar en previsió, no?, com és en aquest cas, com s'ha anat fent, doncs també ajuda una miqueta, no?, que poder no hi hagin aquests, aquests fets doncs, més puntuals o més imprevistos, no? Sí, sí, ajuda, però a vegades, com ho dius tu, els imprevistos, que mm. no, no hi pots comptar sí. i no saps mai què pots sortir. Però vaja, esperem que el dia sigui tranquil i que tothom pugui... El que, el que creu uh -huh. Perfecte, Nuri, doncs si hagués qualsevol cosa doncs ja ens posaríem en contacte novament amb l'àrea d'educació i ho informaríem òbviament aquí en aquesta sintonia, però a hores d'ara doncs podem dir que eh, no hi ha cap incident i que per tant doncs, eh, com deiem aquestes dades de, podem dir que un ampli eh, un seguiment ampli d'aquesta vaga general en els serveis educatius de, de Palafrugell Nuri Opí, cap de, de l'àrea d'educació moltes gràcies Moltes gràcies a vosaltres, bon dia doncs amb aquesta conversa que hem mantingut amb la cap de l'àrea d'educació, la Núria Opí, finalitzem aquesta primera part de l'hora del peix fregit d'avui, com dèiem, doncs, molt enfocada en aquest àmbit avui dedicat doncs, a la vaga general que s'està produint eh, a, en aquests moments a, doncs, a Palafrugell i a tota la, la comarca i també a Catalunya, i nosaltres doncs, eh, com dèiem, marxem a publicitat la previsió meteorològica la tindrem a la segona part perquè amb en Josep Pasqual també eh, destacarem una curiositat en aquest cas de l'estany de Banyoles a més a més de parlar amb en Josep Pasqual, eh, com us dèiem tornarem a parlar d'educació i és que doncs, en aquests moments s'estan estan obert el període d'inscripcions per al projecte La Tarda amb la Coral Cot de l'àrea d'educació repassarem què és aquest projecte no marxeu gaire lluny que tornem de seguida, fins ara Aquesta era l'entrevista que hem mantingut amb la Núria Upí cap de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell i algunes dades que ens deixa aquesta vaga general a nivell d'afectacions pel que fa als centres escolars, doncs us hem de repassar que, doncs, pel que fa a centres infantils i de primària, 7 d'aquests 8 ofereixen serveis mínims, així les llars d'infants, Tomanyí i els Belloguets estan obrint des de les 8 del matí i ho fins a les 2 de la tarda, tot i que com escoltàvem amb la Núria Opí, no es garanteix el servei de menjador. D'altra banda, en 5 de les 6 escoles de primària hi ha serveis mínims, en aquest sentit el Barceló i Mates, el 50% del professorat s'ha adherit a la convocatòria, no obstant així, en el Carrilet, el Pivert, el Torres i Jonama i el Sant Jordi i el Badruna han obert amb serveis mínims. Un cas ben diferent és el dels centres de secundària i és que d'una banda, a l'Institut Baix Empordà, el 80% dels i les docents fan vaga, d'altra banda els alumnes d'aquest centre també majoritàriament han buidat les aules. Així, dos terços de l'alumnat s'han adherit en aquesta convocatòria. A més, els i les alumnes de batxillerat i cicles formatius majoritàriament també s'han sumat a l'aturada. Respecte a la resta de centres d'educació secundària les dades de seguiment de l'alumnat doncs, són similars al que us comentàvem de l'Institut Baix Empordà. Empordà. Per exemple, el Frederic Martí Carreres, 204 de 200 alumnes de batxillerat estan fent vaga i 249 de 273 d'ESO també en fan. Pel que fa al professorat, també ja s'ha fet un seguiment massiu d'aquesta aturada. D'altra banda, el Plaç de la Carrera i el Sant Jordi ofereixen serveis mínims de professorat i, no obstant això, el 70% i el 75% dels alumnes respectivament no han anat a classe. Pel que fa al Centre Municipal d'Educació Núria Ribes-Mascarós, doncs com més ho hem comentat està obert fins a dos quarts de dos, això sí, com ens comentava la Núria Opí, amb només el 50% del personal. I després de repassar les afectacions que ens està deixant eh, la vaga general en l'àmbit de l'educació, doncs passarem a explicar a nivell de l'Ajuntament de Palafrugell doncs quina és la, aquesta afectació de la vaga i és que us hem d'explicar que el 70% del personal del Consistori s'ha adherit a aquesta convocatòria. Durant la convocatòria de vaga general anunciada per avui divendres, l'Ajuntament de Palafrugell de fet va determinar els següents serveis mínims. Un treballador a cada àrea, en principi el cap de l'àrea o la persona en qui delegui, un treballador o treballadora del Departament d'Informàtica, tres persones a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el 100% de el personal adscrit al servei d'atenció ciutadana, el 33% del personal adscrit a les llars d'infants Tomeñí i la policia local, doncs el 100% dels efectius que tenen assignada jornada laboral. En aquest sentit, doncs com us dèiem, l'índex de seguiment de la vaga és del 70% i les instal·lacions tancades per manca de personal són la biblioteca de Palafrugell, totes les instal·lacions esportives municipals, el mercat de fruita, verdura, de carn i de peix, Can Gení i al Museu del Suro. D'altra banda, doncs, el seguiment de la vaga als centres escolars públics i concertats de Palafrugell, ja us l'hem explicat, el que hem d'escoltar amb la Núria Aupí, aquest doncs, ampli seguiment de la vaga als centres escolars de Palafrugell, tant pel que fa a professorat i mestres, com també pel que fa a l'alumnat. Un ara per a la informació comarcal en aquest informatiu, que com no podia ser d'una altra manera, doncs, també està marcada dins d'aquests dies que estem vivint doncs, tan eh, moguts a nivell... doncs, després de conèixer aquesta sentència del Tribunal Suprem i és que, doncs com us hem explicat, ha estat una setmana de plens extraordinaris als ajuntaments catalans per mostrar rebuig dels consistoris a la sentència del Tribunal Suprem pel judici del procés als partits independentistes, així com majoritàriament i en matisos els comuns i els partits municipalistes s'han afegit a la moció de condemna a les penes de presó per als líders independentistes que van redactar l'Associació de Municipis per la independència i l'Associació Catalana de Municipis. D'altres, com és el cas de Ciutadans, han optat per no assistir a cap dels plenaris convocats. La formació que, en canvi, ha estat menys uniforme al respecte ha estat el Partit Socialista de Catalunya, que en l'àmbit municipal i, sobretot, a les comarques gironines, és el partit que sempre ha estat menys còmode amb les mocions relacionades amb el procés. En aquest sentit, doncs, us oferim aquesta radiografia dels principals municipis de la comarca del Baix Empordà pel que fa al Sant del vot dels socialistes. Comencem per Sant Feliu de Guíxols i és que els tres socialistes ganxons encapçalats per Josep Malsió Muñoz van apostar per no assistir al el ple. Els socis minoritaris del govern de la ciutat van al·legar, segons paraules del seu comunicat, que així no s'ajudava a trobar la resposta necessària a la situació de que s'està vivint al país. Per la seva banda, a Palamós, el PCC de Josep Coll va votar que no en bloc, va mostrar-se comprensius amb que la sentència ja ...generir rebuig, però contraris a la confrontació entre institucions. El mateix va passar a Calonge i Sant Antoni, on els tres regidors socialistes van votar que no. Pel que fa a la capital Baix Empordanesa, a la Bisbal d'Empordal, portaveu Òscar Aparicio, home de partit del socialisme gironí, es va quedar sol votant en contra de la moció i és que els dos regidors restants socialistes, Núria Batllem i Cesc Vidal, van votar-hi a favor. Pel que fa a CastellPlatja d'Aro, el PSC de l'alcalde Maurici Jiménez, nom més fort actualment del partit a la comarca, va votar-hi en contra. Jiménez va mostrar solidaritat amb els condemnats i les seves famílies, però també va ser crític amb els motius que els han portat a la presó. Mentrestant, a la màxima entitat supramunicipal del Baix Empordà, el Consell Comarcal, els quatre representants socialistes, van optar per votar que no recordem que en el ple extraordinari celebrat a Palafrugell els eh, socialistes doncs van tenir independència de vot així doncs Juli Fernández va donar com és habitual eh, com ha estat habitual en els darrers anys amb aquest tipus d'emocions donc llibertat de vot eh, pels seus regidors i en la moció presentada dimarts donc quatre socialistes quatre regidors socialistes van votar que no i un en aquest cas Laura Millán, la número dos del partit va votar que sí. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que dos veïns de Palafrugell han estat detinguts en els alterrulls que va haver-hi ahir a Girona, o avançava la periodista gironina Marta Rodríguez Font a través de la xarxa social i Twitter. Ahir la ciutat de Girona, posem en context, va tornar a viure un episodi del d'aldarulls davant de la delegació del govern espanyol a la capital gironina. Com en una de les dues nits anteriors, el que havia començat com una concentració pacífica va acabar amb enfrontaments entre policia i un grup de manifestants. Així, finalment, es van detenir cinc persones, de les quals dos són veïns de la nostra vila. La periodista gironina Marta Rodríguez Font, a través de Twitter, ha explicat que, a causa dels incidents, es van detenir cinc persones per desordres públics. D'aquests detinguts, hi ha dos veïns de Palafrugell, de 18 anys, un d'origen marroquí i l'altre de nacionalitat espanyola. A més, també explica que en les properes hores, ells dos i la resta de detinguts passaran a disposició judicial. Per aquest motiu, durant tot el matí, en motiu d'aquesta vaga general i per aquesta detenció, doncs hi ha hagut unes concentracions massives. Primer, davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra al barri de Girona de Vista Alegre, i d'altra banda, doncs després aquest grup de persones, aquesta manifestació s'ha doncs traslladat fins als jutjats de Girona per a exigir l'alliberament d'aquestes 5 persones detingudes ahir. Aquesta manifestació ha d'explicar doncs, que aplega al voltant de 500 persones i a més a més, en un uh, comunicat que han fet a través de, de Telegram, doncs, uh, explicaven que uh, animaven a tothom uh, que després de quan un cop acaix la manifestació de les 11 davant la Generalitat. Doncs, uh, tots aquestes persones que estaven uh, manifestant-se davant la Generalitat, doncs, acudissin també uh, davant dels jutjats per demanar, per reclamar l'alliberament d'aquests detinguts ahir. A més a més, doncs en les properes hores també s'espera a la ciutat de Girona, a les 6, doncs que hi hagi una seguda popular davant dels jutjats, doncs per seguir reclamant aquest alliberament aquestes persones, aquests cinc detinguts dos d'ells de Palafrugell, recordem doncs han de passar a disposició judicial durant aquest matí, de moment eh, que tinguem constància en aquests moments encara no han passat a mans del jutge perquè siguin doncs, jutjats, en aquest cas, per als desordres públics que van haver-hi ahir a Girona. Continuem amb informacions relacionades amb aquesta vaga general i a continuació doncs, us explicarem, us recordarem per si no ens heu seguit al llarg d'aquest matí, que doncs, a quarts de dotze hem fet una radiografia de com estaven els carrers de Palafrugell per veure doncs, si els establiments i comerços de la zona centre, sobretot de la vila, s'havien doncs, adherit a la convocatòria de vaga o no. I doncs, en aquesta passejada que hem fet pel carrer Cavallers, també pel carrer Torres i Jonama, doncs, hem pogut copsar que, eh, que d'una banda, el carrer Cavallers, doncs, eh, pràcticament, el 70% podíem dir, 65-70% dels establiments i comerços estaven tancats, molts d'ells a més a més doncs, tenien eh, algun cartell que indicava que el motiu de, la, de, de que estiguessin doncs, clausurats era doncs, per aquesta vaga general i a més d'altres doncs, eh, donaven eh, suport o posaven un cartell que eren suport dels presos polítics i en contra de la sentència del Tribunal Suprem. Unes fotografies d'aquests cartells i d'aquestes botigues que estaven tancades que podeu a veure a través d'Instagram i d'altra banda, doncs, si al carrer Cavallers eh, hi havia aquesta percentatge, més o menys 65-70% d'establiments, comerços i restaurants doncs, i bars doncs, tancats, doncs eh, el carrer Torres i Genoma era un xic inferior, podien parlar d'uns 50-50 de negocis que estaven oberts i de negocis que estaven tancats a motiu d'aquesta vaga, però pel que hem pogut copsar, doncs i a més a més, tinguent en compte que el mercat de Palafrugell eh, doncs, estava tancat, també a Plaça Nova, més del 50% de bars que, que hi ha doncs, estaven tancats, per tant, doncs, podem arribar a la conclusió que aquest seguiment de la vaga pel que fa al teixit comercial del centre de Palafrugell ha estat àmpliament seguit, més que no pas locals que han continuat oberts. Molts d'aquests establiments que estaven oberts també hem de que pertanyen a grans multinacionals o grans marques internacionals que, que no són doncs, petites botigues de Palafrugell i això doncs fa que potser sigui més complicat doncs, que hagin pogut tancar els seus establiments. Però si us voleu fer vosaltres mateixos una radiografia del que ha passat del que passa a Palafrugell. De si s'ha asumamat molta o poca gent en la vaga, donc podeu fer vosaltres mateixos una volta per la zona centre i veureu doncs, com majoritàriament eh, hi ha més locals tancats que no pas oberts. I arribem a la darrera de les informacions d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, d'avui monopolitzat per el tema de la vaga general, i ho farem doncs, amb la previsió meteorològica. Això sí, tancarem aquest informatiu com ho fem habitualment, amb la previsió del temps que ens espera per aquest cap de setmana. Ho farem, com és habitual, de la mà d'en Josep Pasqual, que malgrat doncs la vaga ens ha volgut acompanyar durant l'hora del peix fregit per explicar-nos què ens espera per aquest cap de setmana saludem en Josep Pascual. bon dia Hola, bon dia a tothom doncs, Gràcies per atendre la trucada de Ràdio Palafrugell en un dia doncs, com avui no? doncs, en moltes mobilitzacions arreu del país per, a causa d'aquesta vaga general, de la qual doncs, ja n'hem parlat molt en aquesta primera part d'aquest programa, però a, a, també volem saber què ens espera per aquest cap de setmana que també hi haurà moltes mobilitzacions i segurament molta, molta gent doncs, també estarà pendent de, del cel. Què Eh, què, què, què ens espera per aquests dies? En principi sembla que, per dir d'alguna manera, no farà ni bon ni dolent. És a dir, tindrem núvols abundants, eh, però amb poca eh, probabilitat de precipitació, sí que pot caure algun plugim al llarg del cap de setmana. De moment, avui sembla que el temps serà força tranquil, amb vent fluix, aquest cel força tapat, dominant els núvols alts, eh, i fins i tot una mare força encalmada avui en canvi a partir de la nit doncs hi haurà fronts que s'acostaran per ponent, de fet tenim baixes pressions cap a l'Atlàntic que s'estan apropant i aquest, aquest apropament el que faran doncs és estirar, entre cometes béns del sector de gravir per tant demà tindrem béns de força 2, 3, no massa important però sí si persistents amb aquests núvols alts també, eh, possibilitat d'algun plugim però ja entrada de la nit sembla que cada dia no no faria res i el diumenge no canviarà massa la situació, tot i que esperem més clarianes durant el diumenge més estones amb sol, però també persistint en aquest vent i que es clar al llarg dels dies, doncs el que farà serà remenar una mica la mar, de d'aggravir amb bonades de mitja a un metre alalçada. Mm -hmm. eh, però seguirà aquesta situació doncs deun de, cel força tapat, també en clarianes i ja ha entrat a la nit del diumenge, sembla que el vent, per dir aquest vent de gravir, entraria una mica de gregal, però la situació continuaria molt tranquil·la, tot esperant doncs, la setmana entrant que podríem tenir un canvi important. Molt bé, doncs eh, jo, la, la setmana passada també acabàvem esperant, doncs aviam si la setmana que ve, o sigui aquesta, doncs arribava algun canvi, eh, va arribar una miqueta de pluja, di, di, crec que va ser dilluns al vespre aquí, i també dimarts, però sí. podria menys de l'esperat, no? Uh, sí, tip bueno, van van que ara aquí les ha tret 8 litres per metrat quadrat, si no recordo malament, 11 torrelles de Montgrí. Uh, per tant, va ser una pluja petita, però benvinguda I tant, i tant, més que uh, aquests 8 litres doncs tinguen en compte la, la, la, la sequera que portem, doncs són més que ben vinguts i com diem Josep, haurem d'estar temps, haviem que ens depara la, la, la setmana que ve que sembla doncs, que pot haver hi un canvi important i ho comentarem novament amb tu, Josep. Sí, segurament o tant amb temperatures que seguiran uh -huh. molt suaus, però sí que doncs, podríem tenir pluja de veritat. Doncs en parlarem sí. dilluns. I tant, en parlarem dilluns. Josep, moltes gràcies de nou per atendre la nostra trucada i que passis un bon cap de setmana. Igualment, bon dia a tothom, bon cap de setmana. Doncs amb aquesta darrera informació hem arribat al final d'aquest informatiu d'avui 18 d'octubre, divendres 18 d'octubre. Aquest informatiu com us dèiem, doncs, monopolitzat per les informacions al voltant d'aquesta vaga general que s'està produint arreu del país i que, com us hem comentat, doncs, ha tingut també diverses afectacions aquí a casa nostra i nosaltres, doncs, des de Ràdio Palafrugell portem tot el matí intentant explicar una miqueta, doncs, quina és la situació a la, a la comarca i també, òbviament, a casa nostra. Nosaltres ens retrobem dilluns, però us recordem que podeu seguir informats de tot el que passi a casa nostra a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat a més a més si voleu ser dels primers en assabentar-vos de les notícies que pengem també us convidem a que doncs feu clic a rebre les notificacions i així podreu rebre les notícies als vostres dispositius mòbils nosaltres ens retrobem dilluns que passeu un molt bon cap de setmana Fins aquí la cita d'avui amb els serveis informatius de Ràdio Pelafrugell